Jag tänkte inte dröja på det här allt för länge och välkomna avsnittets gäst, den evigt trevliga och glada Christian Serven. Jag blir alltid glad när jag träffar honom och blir lite taggad. Ja med. Jag tror alla skriver under mig. Mm. Så eh, välkommen in Christian. Tack, tackar, tackar. Vilket, vilket gulligt intro. <laughs> jag gillar er också. <laughs> jag har faktiskt aldrig hört att vara var så gullig. Nej, precis. Men Linnea har alltid så dramatiska. Men jag tänker så här, jag, tar, jag, ska, jag ska reflektera. Ja. Vad tänker jag på när jag ser Christian? Och jag, jag blir alltid glad för att du har alltid ett led när man träffar dig. Jag, jag håller faktiskt med. Ja. Men vi ska säga att han är ju faktiskt världsmästare. Jag vet, men, I... men, men jag tänkte säga att han är stark och hela den grejen. Men det finns ja. också andra sidor av styrkan. Och det, det är ju det vi ska prata om idag. Mm, exakt. Ja, var kul att vara här i alla fall. Länge sedan vi, vi språkades vid i det här formatet. Forumet. Hur är, hur, är, hur, är, hur är läget? Det är bra. Det är busy times. Ja, det är det ju. Det är ju högsäsong som man mm. säger. Mm. I, I mässvärlden. Men, när, när du ja, hamnar i de perioderna, då, då känns det som att dina dagar går i 300 km timmen. Ja, det är ju lite så. Det, alltså, hela den här hösten, är bara, alltså, det försvinner ju. Det går ju så fort. Mm, mm. Så att, men det är, ju, det är ju kul. Så är det ju. Ja. Låt, oss, låt oss ställa frågan som alla undrar över. Som inte, och Det har cirkulerat skvaller och HH. Vad hände med fitnessfestivalen? Vad hände? Den bara försvann. Ja, alltså för, för det var ju en, en chock för, för oss också. Jag, jag, jag själv fick ju reda på det klockan nio på morgonen eh, dagen efter, på måndag morgon efter genomförandet och då hade vi ändå haft ett, alltså det var ju succé det var ju mm. sjukt, sjukt genomförande vi var eh, överlyckliga eh, stod på kvällen innan eller jag dagen och, och planerade liksom för nästa år och liksom, ja och sen så vart de inkallade på möte och så berättade de att de hade tagit beslut redan innan. Alltså ledningen. ledningen inte... för Svenska mässan? Eller Stockholmsmässan. Ja, Stockholmsmässan. Mm. Exakt, precis. Men, och, och inte för att liksom dra någon superlång förklaring på det men Stockholmsmässan har ju varit i en uppköpsperiod. Man skulle ju sälja den operativa verksamheten förra året var ju planen och... Och de hade ju några köpare och de matchade inte alla produkter in i den portföljen. Nu drog den där försäljningen ut på tiden så det vart ju, var ju aldrig av. De drog sig ur så att nu är det andra saker som händer på det där bygget. Mm. Men nej, så det var väl i princip det. Mm. De valde att göra om i sin produktportfölj och då var fitnessfestivalen en av de projekten som var drabbade helt enkelt. Mm. Men det coola är ju att du nu har dragit igång en ny mässa. Ja, det är det. Och det är den vi vill prata om, vi vill höra hand. Ja, exakt. Ja, vi, vi, ja, men efteråt så blev man så här, Man funderar på vad ska man ska göra nu. Då? Och så, jag har ju drivit fritidstadsvalen i åtta år på Stockholmsmässan. Sjukt var tiden går alltså. Ja, det är ju så. Och så tänker man så här ja, men vad ska man göra med sitt liv? Ska man bli vuxen någon gång eller på Nej, men, vet du, men jag kände någonstans att kände mig liksom inte riktigt klar med hela den biten. Och framförallt så kände jag liksom att hela den här äh, mötesplatsen tycker jag är äh, viktig liksom, för äh, att ha i, i Sverige. Och det känns: det kände så jäkla tomt, liksom. Och så blev man så. Ja, som, ja, det, det blev ju bara vad det blev liksom. Mm. Men, och, och sen var jag i samtal här med eh, Nackerstansmässan och ätevent eh, som driver den. Och, eh, och så kom jag fram till att vi skulle göra någonting, eh, någonting nytt då Och eh, satsa på det framåt, vilket är skitkul eh, så att det, det är ett företag på framfart som vill mycket och göra mycket saker. Så att det, det är jättekul. Och då landade vi att göra PFX, Power Fitness Expo. Eh, och, eh, och det ska vi göra eh, mycket snart. Det är ju i, i talande stund eh, nästa helg. Nej det är nu helgen. Ja. Eller vänta, vänta. Nej nästa, nästa, nästa helg. Då. Nästa helg. Men Exakt. Ja, 15 16 november för att vara mm. exakt. <laughs> Beroende på den här släppet. En då. grej som jag tycker är kul det är att jag har hört mycket av de yngre generationerna verkligen ser fram emot det här. Som att många har saknat formatet och många som kanske inte växt upp med lika mycket events och expo som vi har gjort. Att de vill uppleva det. Eh, ja, men du vet, Kreatörer och träningsfolk från 16, 17 och uppåt. Eh, och det tycker jag är kul för det ger potential för ett underlag framöver. Ja, men verkligen. Och det är ju så, fitnessfestivalen har ju varit så i, i nästan alla år. Så alltså det är ju väldigt mycket, och det vet ju, det vet ju ni som har, alltså som håller på med träning och allt vad det är. Det är ju liksom nya personer som hittar kärleken till träningen varenda år. Mm. Och då hittar de ju i regel också kärleken till att komma på sådana här typer av event och samlingsplatser och, och allt vad det är. Så att det, det blir ju hela tiden en, en sån... Eh, Liksom instigningsprocess med, med nytt folk mm. som, som fylls på. Så att, eh, nej, jag, jag tror det är jätteviktigt att ha en sån här plattform att samlas, liksom. och samlas. Och jag vet ju det är så många som liksom, under de åren som jag har jobbat och jag har ju varit med som liksom, jobbat och gjort aktiviteter på fitnessfestivalen och, och varit utställare och allt vad det är liksom, under, under de andra åren också. Så att det, är ju, det är ju så här... Det är många som träffas på, på Fitsensvalen eller nu PFX som man, man ses bara en gång om mm. året för att man är utspridda på är form, ja, ja exakt precis och det precis. är så jäkla trevligt mm. uh, ja, Jag håller visst. med, det är verkligen ja. viktigt för att inte tappa den här för det är ju någonting att skaka tass med någon alltså det är ju det är en annan grej och man bondar ju mer och träffas live och det är ju jäkla kul att catch up och ja, jag, jag tycker det är jätteviktigt och jag tycker det är bra att uh, någon liksom tar fasta på det som har mm. lite krut jag Sen tror jag att det har varit väldigt bra en del saker som du har drivit de senaste åren som är ganska säkert att du applicerar på eh, den nya mässan. Och det är ju att vara uppdaterad och göra sånt som den yngre generationen eh, attraheras av. Alltså deras förebilder, deras format av... Eh, aktiviteter, märken som de ser för upp till. Och du vet, sånt gör ju väldigt mycket för att dra folk, tänker jag. Mm. Eh, mm. Va, va, va, alltså vi måste ju få lite. Du ska inte säga spoila, men du ska locka folk. Vad va, va kan man komma och förvänta sig. Att uppleva på årets eh, PFX? Ja, men det blir ju, alltså för de som eh, varit på fitnessstudien så blir det ju lite, eh, det är, man kommer ju känna igen sig mycket, men, eh, men formatet är annorlunda och lokalen är ju annorlunda och allt vad det är. Men det, är ju, det kommer ju vara ett som eh, eh, man inte säger crossfit-event, men det är ju det enklaste sätt att beskriva det. Det är eh, funktionell fitness. Samma, samma tävlingsarrangör och till och med slagit ihop sig med eh, Highway Games. Mm -hmm. så att det är eh, vet du det, vådla Highway games powered by Powerking mm. eh, i år. Så att det kommer bli riktigt schysst faktiskt och, och lite nytt format faktiskt i det för att de kör lagom tre eh, under helgen och sådär mm. också. Mm. Så att den, den pusselbiten, det kommer ju bli en expo-scen som är full med aktiviteter hela helgen och det är några liksom, favoritgrejer som, eh, som vi har haft genom åren. Eh, en av eh, de grejerna som, som jag ser fram emot är ju eh, Last One Standing, eh, marklivstävlingen, mm. som kommer gå på söndan Jag hoppas att det, det blir eh, lite feta vikter som dras upp på den här scenen. Det brukar ju kunna bli. Eh, det är ju eh, fitness-tävling eh, showdown. Och det kommer vara två eh, nordiska mästerskap i eh, calisthenics i streetlifting och eh, i endurance. Eh, det kommer vara armbrytning på plats. En eh, ganska stor armbrytnertävling. Mm. Eh, och eh, ja. Sådana godbitar helt enkelt. Underhållning. Jag tittade precis ner i min telefon för jag ville dubbelkolla en siffra. Cassandra anne drog ju precis 247,5 ja. marklyft. Ingen direkt. Nej, helt... Bara bälte och glattumör. Så att man får ju hoppas att hon kommer att visa var Skope ska stå igen. Ja, precis. Mm -hmm. ja, hon har vunnit tre år i ja, någonting, kanske ännu, ännu fler år. Ja, gru... Hon är otrolig. Ja, men, otrolig. Men, men det var... Och då ska vi. Ah. Jag vad drog hon? typ 2, 2, 2 pröva på 230 någonstans där förra året ah. på på Expo är jävla ja alltså otroligt alltså. Det är otroligt. Så det är så, så jävla coolt. Jag hoppas att de mm. kommer. Vi får vi får se, jag vet inte. Jag fel. är impad att den här scenen håller. <laughs> <Marka på den>. <laughs> ja. Ja. <laughs> Fan varit med om mycket alltså. <laughs> det jag kan säga att vi har ju jag vi arrangerade en tävling 2016. Då förstörde vi 50 kvadratmeter scen. <skratt> <skratt> och Vad var det för aktivitet som var liksom sista sucken för en? Ja, nej, men vi faktiskt så anordnade jag då en, en crossfit-tävling med några inbjudna atleter. Alltså lite, lite atleter då på, på fitnessfestivalen. I, och den, delvis så, så slogs ju liksom de här... Trä, alltså är ju metallramar mm. och sen så är det ju trä såklart då i, emellan där. Så att en del ä, vikter gick ju rakt igenom trät. Det var inte det stora problemet för det kan man ju liksom ersätta. Det, det stora problemet var att det var så mycket liksom, vibrationer så att de var helt skema. Ja, okay. liksom, det gick inte att använda. Nej. Så den var inte förstärkt. Så vi har faktiskt, äh, sen dess så har vi ju förstärkt den där scenen rätt rejält. Mm. Äh, Mer än gaffa typ Mer än gaffa på och sådär. Vi, vi, vi i god tro då så la vi ju på eh, liksom gummimatter och tänkte att det, det, det kanske hjälper. Men det, det gjorde det inte. Nej. Men jag tror faktiskt i eh, marklyftstävlingen i sig är nog den är faktiskt lite snällare mot scenen än vad, än vad en sån typ av tävling är. Eh, det var värre med, eh, de kör ju Fitness 5 till exempel. De marklyfter de ju i repetitioner. Det, det skulle jag faktiskt tro är nästan värre för scenen. Öppning, ja. Även om det är mindre vikt. Apropå mycket vikt och mycket eh, förstörda grejer. När, när får vi se Strongman på någon av dina mässor? Vi har ju haft Strongman i ja. och lite men inte, inte SMA-dollar. Ja, precis. Ja, men vi har haft lite olika varianter. Vi har ju kört det både på, på scenen, ett eh, par varianter, och eh, vi har haft det som eh, lite. Det? Vi hade ju eh... hade vi sedan om När Sweden Barber Club var med och arrangerade en gång ah, För exakt. länge sedan ah, men de äh, 20... Jättelänge, alltså typ tio år sedan Nej men lugn nu, så länge sedan är det Jo det var det nog Nej. Nej. Sju, Nej, åtta <laughs> mm. Jo Jag var ju fort jo. Ja. Jo. Ja, men det, var, det, det var i A-hallen som körde de ju Dels så körde de ju tävlingar ett par år på scenen Och sen så hade de ju ett aktivitetsområde Som var där, så det var, det var 2019 Senast tror jag, som de körde Ja Senast ja, men då, då var jag sjuk Ja. <laughs> så det kommer inte ihåg. Nej, men det, men det hände ändå. Det är helt otroligt. Ja, ja, ja. ja. Men, eh, vad heter det... Sen så eh, hade vi ju faktiskt... Eh, vad blir det då? Ett par år sedan på fites så var det ju faktiskt eh, minus hundra eh, klassen som körde mm. eh, SM. Just det. Så, att, så det, vi har, jag har haft inslag av det. Eh, har vi haft. Men eh, det hade ju varit jävligt coolt att anordna hela... SSM äh, ja. Eller skabraket ja. Både SSM och SSK borde gå samtidigt. Som de gör på andra mm. stora tävlingar. Så köra varannan eller varje gren. Och sen blir det liksom man, kvinna. Och så nästa gren, ja. man, kvinna. Det var det. Mm. Vi får jobba på det, Christian. Mm. Håller med. Ja, ja. <laughs> ja, men verkligen. Nej men verkligen, det vore coolt. Jag har ju varit i samtal med, med styrkelyftsförbundet förut också mm. och gör någon större tävling och sådana ja, saker också kul, i ja. styrkelyft och lite Så det kommer säkert mer aktiviteter framåt. Cool. Hur, hur ser det ut, jag menar klimat eller hur ser det ut så här utställarmässigt? Jag tänker det kan vara ganska svårt men man startar någonting helt nytt. Blir det något expo? Blir det lite utställare? Ja, men det blir det. Mm. Ja, det blir det. Det är ett 50-tal utställare som är med. Eh, blandat mellan eh, alltså, kostskott och energidryck. Och det är gym och det är eh, trosor som kommer. Och... <laughs> kan det vara? Be you <laughs> underwear? Träning, tränings... Ja, precis. <laughs> eh, och det kommer eh, träningsutrustning lite, lite blandat. Så lite, lite av allt. Kul. Eh, det låter ändå som att du har fått ihop ett bra gäng. Ja. Alltså det är 50 känns som många. Ja, Mm. Nej, men det, det kommer bra. Mm. Och, och, och brukar det bli liksom en bra vibe och bra känsla. Då blir det liksom lite snöbollseffekten till nästa gång. Och företag får intresse och så vidare. Vilket är jättebra. Sen tror jag när du gör de här större tävlingarna som High Rocks och Crossfit och allt det där. Det, eftersom det drar så mycket folk. Det väcker också intresse för företag att vara där liksom. Men eh, lokalmässigt, eh, berätta om, jag menar, alla som lyssnar har kanske, möjligtvis, varit på i alla fall någon av de här mässorna. Eh, Fitt något år och, och varit på Sockholmsmässan, eller kanske något annat syfte. Det är ju enormt stort. Ja. Det är ju stora lokaler, högt i tak och liksom, Nacka oh, hey. eh, Nackastransmässan tror jag inte lika många har varit på, eh, om de inte är så här ölfantaster och går på, på <laughs> De brukar ha en julfest ja. ja. Det är många som har varit här och varit på just öl och whisky vilket är kanske inte så konstigt för den har gått 34 eller 35 år här så man har haft några chanser på sig men det är ju mycket aktiviteter. Jag sitter ju här nu det är ju otroligt fina lokaler det är ju Sveriges äldsta bilfabrik så det är ju k med byggnader det är verkligen den själen någonstans i det så det är en otroligt häftig eventlokal så det är så Liksom snygg tegelbyggnad och det är liksom en, en byggnad i byggnaden när man går runt. Liksom. Det är nästan som man går i gamla stan eller någonting alltså på vissa ställen och sådär. Så det, så det, det kommer bli jäkla snyggt event här inne. Alltså, eh, PFX eller, det kommer passa väldigt, väldigt väl in mot den här liksom, ruffa betongen yes. och, och liksom, stålpelarna och, och allt det där Det kommer bli riktigt snyggt. Jag, jag vet inte om du vill eller kan avslöja, men kommer det kända profiler som folk vill träffa? Eh, ja, det är eh, Sean Ray kommer ju. Mm. Eh, och eh, Linnea kommer ju. Slay som det mm. står här. Eh, och sen eh, vi, eh, Hisse kommer komma och köra Monter. Eh, och sen så ja, lite, lite blandade profiler som kommer så. Så att, men vi har inte just de här internationella profilerna som vi, som vi har haft så det. Det den som vi har bokat nu i John mm, Han är alltid poppis, han är alltid trevlig. Ja. Det är faktiskt jättekul att han alltid är öppen för, för att ta sig hit och, och, och, och, och brinner ganska mycket för att sprida sitt budskap. Det tycker jag är kul. Ja, verkligen. Nej, men fan. Och han är ju verkligen... Han är ju verkligen här för att, för att träffa mm. folk och lägger ju enorm tid på att eh, prata med folk och lägger ner tid och allt vad det är. Så att han är, nej, jag tycker han, är, det är mm. skitbra. Han är, han är grym. Håller med. Vad, vad är liksom, med. Alltså du har ju ändå ett väldigt speciellt yrke att eh, arrangera väldigt stora eh, event och arrangemang helt enkelt. Eh, vad, är, vad är det liksom mest utmanande med det här och då kanske framförallt då PFX då, som exempel? Ja, jag tror det, det svåraste om man ska tänka sig ur någon eh, holistiskt perspektiv tänkte jag säga, det är ju att det är när man driver event och, och sådana saker så blir ju allting precis mot slutet samtidigt. Så det är så extremt mycket alltså det är en så ojämn liksom fördelning av det där. Alltså man, man, man sitter och planerar hur mycket grejer som helst och man förbereder och det, är liksom, och, och det spelar inte så stor roll. För vi har ju så otroligt mycket saker som också händer. Så att det här är ju liksom inte ett vanligt vanlig mässa kan, alltså så heller utan det är en mässdel och sen är det liksom så många olika tävlingar och event i eventet. Liksom. Så det blir ju så extremt mycket saker som händer samtidigt och i och med att vi har ja, men, som guldhjärtat och, och vi har branschdagen som går på fredag och det är, det är så många olika event i eventet och allting det liksom bara, bara trättas ner. Så att det, det är som liksom, man skulle helst vilja klona sig själv på slutet. Eh, men, eh, men sen är det ju så här fantastiskt för att man får, man får jobba med någonting och skapa någonting som. Folk kommer hit och, och har så jäkla roligt på liksom, och det är liksom höjdpunkten på många år och, och ja, där ibland mitt då givetvis. Så att, det är jäkligt roligt. Hur många fler eh, event eh, eller sådana happeningsrådor? Förut hade du liksom, jag vet inte hur det funkar nu om du har flera men har du det? Nej, inte just när vi kommer ha det till nästa år. Eh, då det, det får jag väl eh, komma tillbaka och släppa vad det blir då. Men... Ja, släppa bomben. <laughs> släppa bomben. Det blir Exakt. Öl och whisky och sen blir det fitness och power. <laughs> Exakt, Nej, precis. Det ja. Nej, vi får se. Nej, men, det, det, det ligger lite grejer. Så att, Nästa år så då kommer det bli lite mer grejer. Men, mm. ähm, ja. Cool. Så det kommer bli kul. Men, äh, men äh, ja. Jag kan inte säga mer än så. Jag fattar. Tyvärr. Men en, en fråga, och det är bara er nyfikenhet. Den här perioden som mässan alltid ligger, är det den bästa perioden på året? Mm, alltså du tänker alltså så här, alltså mässperioden överlag, det finns ju liksom lite hög- och lågsäsonger på mm. dem. Och sommaren är ju jättelåg säsong, då är det ju extremt få mässor som går eh, eller event överhuvudtaget och det är ju mer liksom ute och konserter och sådana saker generellt sett så är det ganska svårt att göra inomhusaktiviteter över sommar och halvåret i min uppfattning yeah. i alla fall, det måste vara ganska specifika saker, så att i princip är det ju liksom höst, höstperioden och sen så är det fram till ungefär här i december någonstans, liksom början mitten där och sen tvärdörr det liksom i någon månad lite drygt till eh, och sen så startar det upp igen så att liksom de, och så, så att det, mest perioderna är ju generellt sett liksom från kanske slutet av januari, början av februari och så går det in i typ april och sen, liksom. det ner. Och sen börjar det Ja, sen, sen är det ganska alltså mycket lugnare och sen drar det igång i september efter semestrarna och allt vad det är. Och så öser det på fram till november, december. Eh, så att, eh, ja, det, Sen eh, finns det väl för- och nackdelar med olika eh, liksom, perioder ur det perspektivet. Mm. Alltså, jag gillar den den här perioden. Det är ju lite som hårdträningen drar igång du vet det är off-season börjar om man säger så ja. så det är lite den känslan och då blir det alltid man får lite ny motivation av att träffa andra människor, kanske träffa lite profiler ja, ja. och komma i kontakt med nya produkter och, och allt vad det nu innebär, det tycker jag har alltid gett mig lite extra boost Vad, vad är det bästa om vi pratar expo och vi pratar liksom mässa, Christian vad är det bästa kapet du gjort genom tiderna? När du har koppat på mässa? Men <laughs> jag har kopplat på mässa? Ja. Det, ja, bra fråga. Vet du, det, den, det, det bästa bindet som jag har mm. det var från äh, äh, då när det gick i Göteborg. Äh, och det var, jag vet inte om det var första gången jag var där, eller i alla fall bland de första gångerna jag var där, då var jag, då var jag där bara som liksom besökare. Och eh, jag i, i slutet jag tror vi det var hela helgen så vi var nog där båda, både lördag och söndag. Jag tror jag på söndag liksom eftermiddagen när vi skulle åka hem då var jag så här, gick, jag, gick jag och var i någon monter, träffade Roddy son, mm. eh, och så var jag sugen på att köpa ett bälte. Och så stod han och sa att ah, det här bältet det är bra pappa pappa papp, papp. och så visade han... liksom. Eh, Eh, det bältet och, eh, och så bara så, men det här, det blir, det blir toppen är det något för råddy då känns det som att då borde det funka för mig mm. men du kollade inte på prislappen eller? nej eh, det vet jag jag kommer inte ihåg vad det kostade men det, var, det kändes som en bra deal i alla fall men det är då mitt mest minnesvärda köp av, ja, det eh, så. ja kul ja har ja, du gjort några bargains? jag kommer inte ihåg faktiskt bara gå och ta näver med bars. <laughs> ja ja typ så såg jag det. Ja, men jag, jag kom åt min när man har gått med så stora hinkar med, med vasle typ. Mmm. Mm. Ja. Man har köpt. Uh, det var way back. Färger. Färger. Ja, ja ja ja. Nej. här är. Nu är vi gamla här allihopa. Det är inget att vi göra med. <laughs> men men uh, men bars och sån grejer som man uh, står till på. Uh, alltså sånt grejer nice, så man älskar. Man står på uh, helt nya grejer som man inte har testat förut. och sådant. Det är väl lite det som är kul att gå runt och testa saker som man förhoppningsvis inte har provat förut. Liksom. Vad är nästa stora grej? Ja, du frågar mig det. Ja, jag frågar dig. Vad, vad nästa stora grej är som produkter eller? Ja, eller fenomen, eller produkt, eller träningsform, eller liksom, finns det, har du, trendspana, har du någon, någon trendspaning? Jag gick och tänkte på det eh, för ett par dagar sedan. Tänkte man bara, Fan, vad, vad är den grejen? Nej, jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. En, en sak som jag har trott liksom varit lite på framfart, det har ju varit såhär vad heter MS-träning liksom alltså mer mm. med, att man tränar med, med elgrejer liksom mm. um, det uh, men bo, både liksom för återhämtning vi har, vi har faktiskt ett företag som kommer och, och ska visa de grejerna, men alltså just den, den typen av träning känns liksom som du borde slå mm. mer jag vet inte om det är svårt att liksom applicera det på ett vanligt gym eller varför inte göra det, men man ska ju hocka upp sig mot den där liksom. Jag, jag tycker generellt sett, alltså nu, nu är man ju lite så här, jag, jag har ju tävlat och lyft så mycket styrklyft och sådana saker men lyft en så här mä, mätbara saker tycker jag är lite kul också. Jag, jag gjorde ju någon sån typ av träning där man liksom faktiskt ser alltså mäter motståndet av vad man lyfter liksom. Dels, delvis så var det excentrisk träning typ att ja men nu vi laddar på så här mycket bestången men sen drar maskinen ner dig i, i liksom den här attacken och det är liksom du, det, det är flera alltså du vet massa hundra kilo mm. det, är liksom, det, det, går, det går inte att bromsa den det går bara att hålla emot och bara följa med eh, kör man excentrisk träning med vikter så måste du ju ändå stå alltså det blir ju någon belastning som du ändå måste ha på ryggen och hålla men när, när den drar sig i maskin eh, liksom då, då det spelar ingen roll för att det, är, det är vikten på, på ryggen kan vara 100 kilo eller 60, det spelar ingen roll för att det är maskinen som drar liksom repet ner om man står som en smittmaskin liksom. så, så det, det är omöjligt att hålla emot det eh, alltså att dromsa det, du kan bara följa med men du kan ju, du kan ju lägga absolut max liksom. eh, så Det är alltid vi har träffat, eh, testa Det är, är coolt faktiskt ja. men det är ganska tuff träning, alltså man mm -hmm. blir eh, sleten Så <laughs> Ja. Är, vi, är vi redo för några snabba frågor eller? Han ser ut som ett frågetecken men <laughs> men, <laughs> men, men, men, men, för förklara, men vi har ett hyfsat nytt format eh, som verkar väldigt uppskattat så vi har så här, snabba frågor till eh, de som gästar eh, och det kan vara allt från himmel är jord så får du svara utifrån eh, ja, vad du tycker om en viss sak eller vad du föredrar av ja, whatever mm. Är du beredd? Kanske. <laughs> jag börjar med en, en ganska öppen fråga. Ja. Vad, är, vad är det för tatuering som du drömmer om i hemlighet? För så vitt jag vet har du, inget, du har inga tatueringar med. Nej, inga nej, tatueringar. Så nu jag, jag du tror det, nej. outa en, du en, drömmer om. Enda, Jag drömmer om noll tatueringar. Men enda <laughs> tänkbara tatueringar så jag skulle ens tänka på att tatuera, det hade varit mina barn. Namn eller ansikten? Eller? Något, något av det. Alltså no någonting som symboliserar dem om det är deras ansikte, det är deras händer, det är deras namn eller vad det nu skulle kunna vara. Det är en absolut enda grejen som jag skulle ens kunna tänka mig att tatuera. Bra. Asken, du måste svara på den här också. Du har väl inte heller något tatuering? Nej. Jag kan fascineras av Vill du också tatuera i mina barn? <laughs> Friskas <sparen, laughs> barnsnamn. Ja, <exakt. din> <laughs> Nej, men jag tycker... Det är ja, ganska gulliga ja, faktiskt. Det, jag tror jag, jag, ja, jag har för mig sett dem. Men, men jag kan fascineras av tatuering på andra, men jag vill inte ha själv. Mm. Jag tycker också att det är skitsnackt. Mm. Uh, uh, men ni vågar inte men... säga något när jag sitter här. Nej, men, men jag har alltid undvikit det för att jag har tävlat i byggning och alltid känt att det drar ner... Poängen. Men sen tycker jag att ja, men det är lite ballt att inte ha något när det är så trendigt att alla har. Så har jag tänkt, ja, men då vill jag inte ha något. Ja. För, för min del, just när det kommer till tatueringar, jag kommer ihåg alltså, när, när, när jag var i tonåren, eh, då var det ju så jävla inne att ha så här tribe runt armen. Mm. Det var ju liksom det shit. Ja, jag tänkte säga det och sen så gick det ett gäng år och sen var inte det det shit längre och då skulle man liksom ha helsliv helst och andra saker. Men jag tror, alltså, ett stopp ett, precis som du ärskar, jag tror delvis för att man har tävlat liksom, och det känns som att det mest är i vägen mm. när, man, när man tävlar men annars så eh, det, det är nog mest en känslan jag tror jag har en mermedel sedan dess att jag bara tänker att det är så här beständigt det är därför jag tänker som med, med barnen att det, det vet man ju att det är det är på något sätt. Jag har massa plattöjningar och jag är nöjd med det. Eh, nästa <skratt> fråga och vi, vi har vi, vi, vi ja <skratt> kortar ner eh, svaren lite grann. Nu var det jag som blommade ut den här frågan så jag är ansvarig för det. Men okej, okay. om du måste välja Christian, aldrig mer knäböj eller bara knäböj allt du gör i livet. Jobba, laga mat, gå på dejt med frugan you name it. Jag måste välja bort allt annat. Ja! <skratt> <Här då. skratt> Ja. Ja, då, då får jag nog välja mycket hela framför knäböjar. Och... Ni kan ju göra knäböj ihop. Det gör ni ju säkert hela tiden. Ja, ja det kan vi det har, det, ja, det har vi ju gjort såklart. Ja. Jag, jag har ut med barnen och grejer också. När de måste, så här, på axlarna eller grejer. Ja, man kan kombinera det men får jag inte göra någonting annat. Vad har du lagat mat? Ja, du måste knäböja i allt du gör när du jobbar. Ja. ja det är det varit coolt. Det skulle eh. jag nästan pröva. Knäböj allt. Eller knäböj inget. Ja men Då knäbyar allt. Då. Ja, bra. Bra svar. Eller det. Jobbigt att köra bil och grejer. Ja, exakt. Schist. För så sitter man ju typ i position. <laughs> Bara, ja, jag måste alltid, ja, precis. Det jobbar ju i och för sig. Man ja. måste alltid köra med fönster utan öppna. Exakt. Ja, det är, alltså, du måste inte alltid ha en stång på, på tänker jag. Men ja, att ändå inte ja, okay. är i knäböjsposition. Skit i det. En proteinbar smakar alltid lite. vad Vadå? Ja, uh, ja gott. Eller? Ja, ja det, det kan man tycka. Ja. Um, vilken muskelgrupp är den mest överskattade, och varför är det biceps? <laughs> Jag har bättre tränat triceps, eller Ja. Mycket större del av armen. Exakt. Nej, men vilken, är, vilken tycker du är mest överskattad muskelgrupp? Äh... Får... Fan. Överskattad muskelgrupp. Jag vet inte. Finns det någon, eller Du får ge din fråga till Arskan. Jag skulle nog säga, man, nu måste man välja. Man, jag, alla, jag gillar alla, men jag skulle säga traps. Ja. För det, det blir ditt svar, Christian. Eh, han hoppade in där och räddade dig. Ja, det är bra. Jag, jag, jag kan säga, jag kan signa under på det. Alltså, jag, jag, jag får väl, Bara för att man själv har är så sjukt svårt att väga, så väl valt det då, men det är ju inte underskattat för det är så jävla coolt. Och det är bra att ha vader också. Jag tänker. Alltså, ja, det är ju det är det är bra att ha, att... Liksom. Men det är ganska jobbigt att inte ha traps också. <laughs> ja, <jag. laughs> Vilket är det konstigaste du sett i en uppvärmningszon på tävling? Ja. Äh... Och du får välja. Det kan vara fitness-tävling och det kan vara styrkelivtstävling. För det sker konstiga saker överallt. Ja. Alltså jag vet inte. Jag, jag vet inte om jag... Alltså den... När jag... Det är egentligen inte skitkonstigt, men, men det, det är inte så vanligt längre ur det perspektivet. När jag tävlade första gången, det gjorde jag i Oslo på Oslo Grand Prix 2006. och Jag var helt ny, jag hade aldrig varit på en tävling innan jag tävlade. Det var, det var liksom min första kontakt med fitness och, och byggning och allt vad det var. Jag hade bara sett bilder innan, jag hade aldrig varit på någon tävling. Jag har liksom meddragen på... Någon sån här grej. Jag tänkte, vad fan ska ni tävla? Då kan jag lika väl hänga på. Liksom. Och så körde vi liksom och, och fick lite hjälp på vägen och allt och det. Då får man tänka att jag är ju så gammal och, och, och inte ni då såklart, men, men jag är ju så gammal så att det är ju så här det fanns ju inte så mycket sociala medier. Man, eller det fanns ju inga sociala medier. Det närmaste man kunde gå var ju gå in på typ några forum. Och liksom, mm. det, fanns ju, det var ju extremt svårt att hitta information om tävlingar. Och hittar man någonting så fanns det ju liksom inga filmer. Det fanns ju bara stillbilder, så mm. att man fick liksom höfta höftar ganska mycket. Det var lite svårare att tävla på den tiden. Men i alla fall, när jag kom till Oslo och eh, det, liksom, man är backstage och man, liksom, vi har målat oss och allt vad det är, och sen står fan folk i mig de var ju nakna, de var fan överallt liksom. Alltså, det är så här och det, man bara tänker så här. man står och snackar med någon snubbe och han står sprittsprångande naken och är nyfärgad och är skit och så här och tjejerna står liksom med, Tuttarna ute i vädret och allt. Det Det är inte så ofta man ser det längre på Nej. backstage. Nu är det ju ganska liksom. Nu är det mer uppstyrt. avskilt och in, inbakat och, och så vidare. Ja, men äh, ja, det är väl kanske det konstigaste då. Ja. Det var ja, ju men lite det... kulturkrock. Men... Det kan man väl säga. Och speciellt när man aldrig har varit inne i det för att man bara vad fan är det här för galet ställe Nej. jag har kommit till. Liksom. Ja. Ja. Äh, bra svar tycker jag. Äh, hur många gånger har du tänkt vad fan gör jag det här för under mest planering? <laughs> under ett cykel ganska många ja, gånger tror jag. Exakt. <laughs> ja, eh, nej, det gör jag nog. På hösten gör jag nog det ganska ofta, tror jag. Mm. Eh, typ faktiskt. den här veckan. <laughs> ja, det också. Ja, <laughs> ganska, exakt. Varje dag. Ja. Eh, vem hade överlevt längst på en öde ö? Du eller arskan? Um, jag tror jag hade Inte gjort Inte när arskan går på diet för att ja. han då har inget fett. Nej, precis. Men, Men han är han får... rund och han god han som jag. Han är likvärdiga i fettprocent. Ja. <laughs> ja. <laughs> Jag tänker, jag tänker att jag, jag, jag tror på mig. Ja, du tror på det, Ja, men det är bra. Arska, är du, har du något annat svar? Jag tror på dig. <skratt> jag tror du <det> är uthålligare. <skratt> <skratt> ja. Okej, okay, vilken är värsta publiken på en, din egen mässa? Liksom? Hängivna träningsnördar, alltså som är nörd, nörd, nörd. Eh, eller folk som bara är där för gratisproverna? Uh, nej, nej, jag vet inte. Jag... jag jag har nog ingen åsikt om det tänkte jag tänkte säga. Du får du, vi hoppar den. Uh, jag, jag, jag vet inte. Jag tror att alla. Vi gillar den. <gör> ja, exakt. Ja. Nej, men jag tänker att de flesta som är här är ju. De är här och söker någon form av inspiration. Sen vad de gör utöver det. det är, men jag tänker att det är så många som söker inspiration. Mm. Du får skapa en ny tävlingsgren till nästa mässa. Extra poäng om den involverar mat. Vad heter det? Eh, vi, vi hade en plan en gång. Eh, eh, jag och Perra som han brann väldigt mycket för eh, jag tyckte också att det var en fantastisk idé men ganska svår att genomföra men det var sänken influencer, tänk dig en sån här pajkastningsgrej, mm. bassäng de sitter på någon sån här mm. grej det, och man skulle det. få kasta liksom, typ någon, någon pi, mm. och så, <laughs> och så, de så ner. Liksom träffar man så bara puff. Fantastiskt. Det är ju mat. Det är ju publikfriri. Vatten. Ja, otroligt. Mm. Tänk vad kul. Arskandörd. Och förnedring. Du är att det där fanns på Gröna Lund, va? Man sänkte någon människa i vatten. Liksom. Ja. ja. ja. Det, det, det skulle vi kunna Det hade varit sjukt kul. Men, men det, det, det, det är inte jätte jättelätt att genomföra. En mest <laughs> halv-elediga runder. Och det, ja. Och sen så ska man ju också få eh, glada influencers som tycker att det är kul att få ja, ramla ner en pool. Mm, precis. Men allt, alla gör, många gör allt för lite uppmärksamhet idag. Så att, eh, ja. mm. Sista frågan. Och den här får du inte ducka. Mm -hmm. Vem tycker du mest om mig arskan. <laughs> <Det> ärskan? <laughs> så säker också. Ja, det är skitbra. Eh, ja men bra Lätt. svar tycker jag ändå Jag kan förstå dig Jag är lite snällare idag ja, jag tycker jag det. Du klarade ja. Jag är snällare det var, idag Det var introt som mig Ja <laughs> ah, men eh, bra jobbat Med eh, de snabba frågorna mm. Ja men tack men, eh, Och bra jobbat med att faktiskt Få ihop en mässa Jag tror att det är väldigt många som ser fram emot det Och eh, hade, det, var, det hade blivit en tomhet om inte det fanns en massa. Mm, Verkligen. Ja, det tror jag också. Mm. Jag kommer uh, vara där såklart och hänga och snacka och kolla och hörra och så vidare. Det ska bli riktigt jäkla kul. Mm. Uh, speciellt spännande med, med nytt format. Uh, men det finns ju en Instagram om man vill spana in den. Ja. Mm. PFX och, och det, det här, När det här avsnittet släpps då är det en vecka kvar tills expo drar igång. Cool, så, kom dit fan. Kom dit. Det kommer bli kul. Köp biljetter. Det finns även någon tävling ute där man kan vinna biljetter och sätt. Mm. Så att spana in sociala medier helt enkelt. Och, och hemsidan. Och sen ses vi där. Coolt. Tack så fan Christian för att du ville att du kunde ta dig oss. tid mitt i kaoset att snacka med oss. Det, André, det uppskattas. Ja. All right. men eh, vi ska faktiskt inte hålla det längre, jag vet att du har säkert sån stress i huvudet just nu men eh, som sagt, all lycka till och eh, vi ses på mässan Tack så mycket, det ja,